Eta gure gomitaren tartean egun, intza, agieta, kazetaria atxalde hon. Atxalde hon bai. Uh, zu gure kintzira egun, goizuntan prentxauriko bat segitu baituzu besteak. Beste, baina hau aipatzea beraz uh, garrantzia biskabat badu, kesabat baita hor, uh, baiona aldean, zesei aldean bereziki merkatal uh, eta industri gambara kesuda, frances gobernuaren gaukka? Zanako? Bai hori da, da. Bon, ez da lehenaldia aldia ipatzen dugula. E, Andre Gajeta, beraz, Merkatalta Industria Ganberako presidentea e, behimein ogei agotan, e, kesatu da Frantziar gobernuaren kontra. E, alde batetik, e, estatuak, Frantziar estatuak ematen zituen dirulaguntzak apalut zirelarik jadanik bere kesua gertarazi zuen, Gero, e, Merkatalta Industria Ganberak e, bildu nahi izan dituztelarik... larik e, eskualdeka horrere kesua gertu zen eta lortu zuten bai honan den egoitza mantentzea eta eskualdeka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 Baionako honako eh, mercatalta industria gambararena. Horrekondua ah, zenbatekoa duberaz. Ez dute haipatu horrekondua zenbatekoa demean sekulakoa izan barrazen. Boa, gerran, um, badira berreunta berrogoita, bo, berreunta berrogoita bost enpresa lotuak direnak uh,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 Orduan behar babai, uh, galdera eginen dut tesimpliki, CCI, merkatal industria gambara horrek, zein du bere errola, zer tarako balio du, uh, orakoa horrek ondu handia uh, duelarik uh, gibelian? Uh, bai, beraz, uh, lehen, lehen uh, papera, uh, da, enpresak laguntzea. Jakinik, uh, Iparra Euskal Herrian, uh, gehienik txikiak. Chixiki edo ortainak direla beraz segimendu bat egitea eta e, ba, haien bidean laguntza eskaintza behar duten arloan izan dadin e, beharbain badute e, enpresa bat montatzeko momentuan gero nola iraun nozeholku e, eta norengana joan bezeroak nun atxeman e, merkatuen ikerketak edo estudioak egiteko ere bai beraz laguntza guti hori eskaintzen diete bestalde e, ere bai... E,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 eta hau biziki defizitarioa dena mm. eta, e, bayon, eta doni bane loitzunez ziburuko portua ere bai beraz, bon, arlo desberdinak kudeatzen ditu eta kudeatzen segitu nahi du Bona, xorden, nondik um, elu da, galde hori, azkenean zendako iuntaburritamak milioi euro galetzen ditu frantxese estatuak orain, zork bat da, zigor bat da, nola zer hor? e, hori? da, erreforma guzien baitana eta frantziar gobernuak edo estatuak duen defizitari aurre egiteko hartzen ari diren eurien baitan, Bai, jadan ikurratx bat emantzuten mercatalte industria ganberak eskualdeka murriztuzt, eta eskualdeka bat izanez, beraz hemen borrokatu ziren e, bai txikitzeko, lortu zuten, bainan e, ba, beste gisa batez itotzeratxaiatzen dira, azken finean e, e, jendea kanporatzeko, murrizteko, eta merkatal eta industria gamberak ere bai kopuruetan a, murrizteko. Hmm. Zeran, norke diruztatzen du merkatal industria gambera gantzuen presak, bainan e, estatuak ere? Estatuak ere, e, bainan jadanik eune eko 35 ez apaldu zuen dirulaguntza. Mm -hmm. Dirulaguntzaiek apaldu ziren hainitz. Beraz, eh, tentsatu dira enpresengandik eta dirua lortzen partaidetzak eginez eta beste Lortzen dute mantentzen, no, alduten bezala, eta orain oraindik diru gehiago eskatzen zaie, beraz, eh, raiten zuten azken finean, beharrezkoa izanen dela eh, plan sozial bat martxan emaita, eta kanporak eta batzuk izan beharko direla, eh, zinez, egunta berroga eta milioi horiek itzuli behar baldin badituzte. Zinez, jana du momentuz zutela jmurik epagatzeko? eskatu dutena da momentuz eh, bost urteko epea eta urtean hogeita mar milioi itzultzea eta ezata ber hogeita mar millioi mm -hmm. e, Hori da eskatu dutena gero eh, erranmardan JKGtak eh, zuzenan eginduela duela printntsaurrekoa zuzenan eskaini dutela haien eh, webgunean eta zuzenki zuzendu zaiola Frantziako eh, presidenteari egiten zuen hori da Macron ma ma ma jaunari eta propos estudio beraz uh, etortzea bai honara, mm. eta ikusdezan uh, zinez nola lan egiten duten eta zertan ari diren, ikusteko zebaldintzetan ari diren lanean eta diru iturri hori beharrezkoa zaiela erakusteko. Mm. Eta gero azken neurri bat ere, neurri bat edo ez, azken puntu bat ere aipatu du eta hori e, estudio bat e, manatu du ikusteko e, mercatalta industria gamberak hemen ekonomian duen eragina. Mm -hmm. e, Ez balitz, Merkat Alta Industria ganbararik, eh, zenbatez apal iteken Eh, ekonomia eta beraz eh, no, eh, azken finantrogatzeko beharrezkoa dela. Uh -huh. Beraz eh, pundu horiek eh, azpimarratu ditu eta bean artean ez dakit hasiko diren pagatzen edo ez du deuserra mainan, edo zein gixaz momentuz beharrezkoa dute ordaintzea. Bai, senta galdigin badu bederen diru hori itzultzea 5 urtetan edo feen. Ezan nahi du, ala ere, asmoa dutela pagatzea, ez baituta autorik ez? Ol, bai, hori da. Ez zira ilegaltasumaten, xartzeko prest, edo... Hori da, hori da. Eta eh, lehen aldiz, eh, galetu didazu eh, aurrekondua, eta bai. 2008an hogeita markako 6 milioi euroko aurrekondua zuen. Ados. Beraz. Eta euntabreita mark milioi galetzen dut zultzia? Bai, izoltzia. bai. Ados beraz sekulako dirutza da bai, eta... Zasaila da guretzat nortzea. Bai, bai, ezak igu ez denerez, bainan uh, e, hori beraz, berak, beintaberriz azpimarratu du Euskal Elkargoa gainera sortu dela, Ipar Euskal Herriaren berezitasuna e, kontutan hartzeko, eta beraz, berak astapenetik hori bultzatu duela, eta e, ba, berezitasun bat baldin bada, e, merkatalta eta industriak hanberak ere bere papera bat duela hortan, eta beraz, lurraldeak direla lehentasuna, eta behar zaiela bizitzera utzi eta ez dena Parisen zentralizatu. Uh -huh. um, zuk nola esan ito duzu, Andri Garretta, uh... Ba, biziki kezu bainan bere izakera ere hola da eta gero egia da e, badela urteak bada bizpairu urte ari dela e, beti salatzen hori e, parisetik eldu direla manuak beti e, ba, gero ta diru gutxiago emaiten dela e, lurraldeei dena zentralizatuta kontrolatu nahi dela parisetik eta hango agintariek azkenean tokiko errealitateak ez dituztela ezagutzen eta hobeluketela gehiago etorri ikusteko nolalan egiten den eta gero egia asta penetik ere euskal elkargoa sustengatu duela eta e, defendatu du justuki argudiatuz e, ekonomia mailan ere bai hemen en, enpresek badutela e, zer egin bat enpresa txikita hartan ainitz badela badela berezitasun bat indar berezia eginai dela barnekaldeari begira eta beste eta beraz hortarako ez inbestekoa dela baionako merkatalta industria ganbera txikitzea. Mm -hmm. Bakiz azken galdera bat baionari bak egin dio galdea Francis Chateau ka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 etortzeko asmoa duen, makron jaunak. Bai, bedaren biarritzera baur bilduko da, bada zer egin. Hore da. Unxa, milezka, rintza, gieta, izan unxa. Aio.